Ратифікацію харківських домовленостей сприйняли, як болісний провал у зовнішній політиці, надзвичайний стратегічний прорахунок. обурився, проте до масових виступів не дійшло. Серед українців розчарування помаранчевою революцією було настільки сильним, що до грудня 2013 року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 Четверте місце в рейтингу найбагатших громадян України. 12 березня 2014 Дмитра Фірташа затримали у Відні за запитом ФБР щодо підозри в даванні хабара